І Павло, і десь там далеко Тарас, і всі чоловіки, котрих забрали на війну. Та все ж, мимоволі, десь уже в кінці зими, після стрітення, громниць прийде те страшне побажання смерти зовсім незнакомому чоловікові. Тому, котрій, шле письма до Руфини. Руфина. В їхньому селі кілька днів, як прийшли червоні, стояли гармати, те, що самольоти збивають, зенітна батарея. Стріляли, як німецькі темно-зелені птиці з чорними хрестами на крилах летіли на схід. Єдного таки збили, упав за страшним ревищем за річкою мережкою. Солдатів, коло тих зеніток, було десь до десятка, А з ними офіцер-лейтенантик зовсім молодьосінький, Десь такий, як Захарко, тільки в плечах, може, ширший. Той лейтенантик і запримітив рувку, Що якраз мимо проходила, до тітки своєї ходила. Видною, пала йому в око, Бугукнув одразу дівчину, Ну, Руфка, звісно, не промах, та ще косоочиця оглянулася, зиркнула, що непростий солдатик гукав, то й спинилася. «Куди поспішаєте, дівчину?» Так і спитав. «На ви? Те, ну, не по їхньому, а по-своєму. А голос при тім дріжав солодко, то вже Руфина по тому розказувала». Ци води б не винесла? далі спитав Руфина. Я далеко від це живу. Воно колодязь, бачте, стоїть коло тітки Бартошихи. Попросіть відра, то й нап'єтеся. Та я би ліпше з ваших рук, сказав той лейтенантик. Ми у воду цукор не насипаємо, відказала Руфина. То з ваших рук хо і з гірчицею, хоч з отрутою. Руфина вловила то не просто пустопорожня балаканина, аби словом за дівку причепитися. І під вечір сама принесла квасу на березовому соку пряміж з чорницями настояному. Дивилася, як п'є хлопець з двома маленькими зірочками на погонах, як ходить його кадик, як по тому губи долонею витирає, а лоба, де чогось під виступив. Чого б то? Квас же холодний у погрібі стояв рукавом гімнастерки. «Піду я, корову доїти тре, сказала. «З паши якраз пригнали». Лейтенант не припрошував застатися. Це й прийти ще пізнішого вечора. Тільки зітхнув і сказав, що квас вельми смашний, Смашнющий, так і сказав дивне те слово смашнющий. А далі мене звати Олегом, а вас? Руфиною? Руфиною? Видно, таки здивувався. Руфина. Вона плечиком здвигнула так, наче проганяла з того плечика метелика, це пташку. Одна й уміла якось так по-особливому. Плечима здвигати рушкою. Що не подобається? Чому ж незвичне трохи ім'я старовинне? Старовинне? А я жидівка. Навмисно визивно сказала той, що я ж не антисеміт. Того слова Рофина не знала, та запам'ятала. Олег, тоже чудернацьки, в їхнім селі. Таких імен не водилося. Бувайте, сказала, спасибі за квас, чесно, смашний. Чимось таким приправлений чорницями, з посмішкою пояснила Руфина. З тим і пішла, трохи розчарована. Та що там трохи, неабияк, чогось більшого чекала. Більше прийшло днів через три коли на подвір'я лейтенант Олег забіг. Весь схарапуджений якийсь виявилося по імені і знайшов, де вона живе. А їх знімають села на захід забуг, до Польщі велено перебиратися. От він і забіг, абись попрощатися. Хай вас біг береже, сказала Руфина, дякую. І стояв перед нею. Не йшов, а тоді видихнув. «Можна я вам писатиму?» «Писати? Письма?» «Так, чому б ні? Я тільки мамі пишу. Вона на Уралі, в евакуації. Вона в мене вчителька, а так більш нікому. То дозволите? Пишіть, якщо хочете, дозволила Руфина. А як ваше прізвище?» «Прізвище? Фамілія? Так. Терещукими. От і добре, чомусь зрадів. От і добре. Я писатиму. Багато писатиму. Загоряни ваше село зветься. Загоряни. Ну, в нас так кажуть. Добре. І район, який я знаю, чомусь заметушився. Мені вже бігти треба. Рушаємо». Ну, до побачення, Руфинко, бувайте. Руку тико на прощанні простіх пальців Руфинених ледь ледь торкнувся. І все, і справді побіг, мов, утікав від чогось, от неї, от того, що жило вже в серці. Руфина на оздогін перехрестила. Перший лист прийшов через тиждень. А далі листи трикутники посипалися, мов горох, із відра. Писав, якщо не щодень, то через день напевне. Якщо ж лист не приходив, то в наступному, присланому через пару деньків, він повідомляв, що не було, як писати чи укинути або віддати поштереві, бо були на марші. Але він подумки складав їй листа свої таємничі, прекрасні незнайомці руфині, руфоці, руфиноці, так і писав, що день і ніч повторює її ім'я, що очі її зеленаві то ціла поема, прекрасніша за шахнаме, всі творіння фірдоусії рудаки, руставелі. І хай ям, що квітами, які виросли з її очей, усіні польські луги і подвір'я, і айстри, котрі там ростуть, він теж називає руфинами. Потім він писав, вже повідомив про те, що на дорогах війни зустрів прекрасне кохання свою маму, Аделіну, а через кілька місяців що мама написала, в їхньому роду теж були євреї, прабабуся в неї була єврейкою, тож вона навіть рада цій обставині і прийме його Руфиночку як рідно. «Він божевільний», – подумала Руфина. «Та це божевілля, це оспівання неї самої, щораз вигадливіше, пишніше» і чудернацькіше, ніж розповіді про польські міста і села, де вони зупинялися, про маленьке містечко на Сумщині, де вони з мамою жили до війни, про незнану річку Бистроводку, про невідомих її поетів і бозна, яких і чиїх писак, що когось там ген оспівували, весь цей фаєрверк почуттів і слів Подобався їй самій дедалі більше, хоч і викликав певну осторогу. Та вона не приховувала цього чудернацького листування. Сама першої листа написала десь через місяць. І взагалі на десяток, а то й півтора десятка його листів, припадав один Руфинин. Навпаки, Ділилася з подругами, сусідами, родичами тим, що писав той Олег з дивним прізвищем Боришком, Переказувала, а той читала вголос, Весело сміялася при тому. Не боялася, що від совєтського офіцера любовні письма получає. Чуєш, Любцю, що пише? Обцілував кожну буковку мему письмі, «По два рази, ха, ха ха ну ти чула про таке?» «Про те листування, тою любов, звісно, почули і Соломія, та Руфина й казала, поблискуючи безсоромними болотяними очиськами, і, гірше того, Василько». Даремно Руфина заспокоювала його, що то так, шуткома, що кінчиться війна і забуде її поліську дівку той пан-товариш-офіцер. Василько ходив, як темна хмара, став смалити цигарки, а раз, то вже в кінці зими було, сказав Соломії, що або вб'є цю заразницю триклятущу, що над ним збиткується, або самого себе – або і себе, і неї, хай нікому не дістанеться. Отоді й подумала Соломія страшну, лячну, аж недобре стало, в грудях замлоїла думку оту, думаницю, чорною блискавкою зблиснуту серед снігу перед весінню, хай би вже загинув той чоловік». Той хлопець окаянний, що так безбожно накинув оком і серцем на Руфину Руфинську рувку дідькову. Господи, спаси і помилуй, подумала Соломія наступної миті. Перехрестилися.